Я не захоплююсь вами. Життя і досвід навчили мене ставитись до людей більш критично. Провірюйте себе, чи нема диспропорцій у вас самих між словом і чином. Між тим, що ви кажете, що зробите, а що на ділі робите. Навіть між задуманим вами, а вислідами вашої праці. Все ж таки, Саме на прощання мушу вам сказати, що через зустрічі з вами я відзискав або, може точніше кажучи, назад закріпив віру. Коли серед тамошніх умовин життя і буття виростають такі, як ви, є доказ, що ми не тільки мусимо виграти, але що побіда не за горами. Коли ви є такі, як ви є – то, мабуть, мусить бути більше не тільки таких, як ви, але й кращих за вас. Сама судьба судила вам уже навіть сьогодні зіграти надзвичайно важливу ролю. Через вас не тільки я, але через мене, через усіх, що вас бачили і говорили з вами, весь наш актив закріпив себе у вірі, що там у вас у цьому найважливішому секторі нашої дійсності люди живуть, боряться, стремлять до тієї самої цілі. Через зустрічі з вами в кожному з нас почуття соборності не тільки скріпилося, але ця зустріч дає імпульс до нових успіхів. Париж, травень 1938 року від Різдва Христового. Зоряна лежала із заплющеними очима в ліжку і слухала дихання дідуха. Уже півроку, як вони жили в готелі на вулиці Боасонад, важка дорога через чотири країни давно була позаду. А вона все пригадувала подробиці поїздки до Львова. Фотографію мами на плафоні, розповідь тітки Соломії – до цього в її житті не було таких понять, як «сім'я», «родина», «рідна кров». Тата вона дуже любила, але він радше був начальником, ніж батьком. Жіночої ніжності вона ніколи не бачила. У розвідувальній школі у Швеції, де вона навчалася, майже всі викладачі були чоловіки, переважно англійці, сухі сухій черстві. Виявивши в зоряни незвичайні здібності, фотографічну пам'ять, вони почали її не просто вчити, а дресирувати. У пам'яті залишилися нескінченні заняття з шифрування, стенографії, правил конспірації, походи в гори, орієнтування на місцевості, радіосправа. Ні дитинства, ні юності в неї не було. Інструктори і керівники наполягали на тому, аби її готували для роботи в англійській розвідці. Однак батько казав, що в неї інша мета в житті – служіння батьківщині. Вже в 15 років вона працювала з в, в Парижі, потім у Празі та Мюнхені. Дмитра Донцова вперше прочитала німецькою і відразу відчула, що батько має рацію. Це її шлях. У 17 вступила в ОУН і стала найціннішим агентом організації в Європі, як стверджував Микола Лебедь. Брала участь в операціях, від яких іноді залежала доля організації. А коли зуміла увійти в найвищі партійні ніколи нацистів, її роль стала неоціненною. Однак нікого, навіть батька не цікавили потаємні її почуття. Вона була лише високопрофесійним агентом-нелегалом і вояком. З часом і сама переконала себе, що така її доля. Вона не має права на особисте життя, на кохання за покликом серця, а не за обов'язком, на сім'ю, дітей. От лежить поруч, сопить якийсь чоловік. Хто він їй? Чому спить з нею в одному ліжку? За яким правом?